السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد لو توينيه في حلقه 18 من السيره صلى الله عليه وسلم na katika hala kale iliyopita tukazungumzia kususiwa kumsume sallallahu alaihi wasallam na kikundi chake cha masahaba na kutengwa kiuchumi na kijamii pale walipokubaliana maquraishi kutonunua kwao kitu chochote wala kuwauzea kitu chochote wala hawatowaruhusu kuoa wala kuolewa na waislamu na ukoo wa Banu Hashim na ukoo al-Muthallib na tukasema hususiwa kule kulichukua miaka mitatu takriban na hali kawa ngumu sana eh, haswa eh, katika masala ya, ya hata ile mahitaji ma, ma ya misingi kama kula na mfano wake lakini dawa ya mtume sallam alaihi wasallam iliendelea hasa katika misimu tukasema misimu ya, ya, ya mitukufu misimu kama ya Hija na kadhalika alikuwa mtume sallallahu alaihi akiingia ndani ya maka kwa sababu walijitenga na wao wakaingia waka katika bonde Sheikhu Abu Talib huko wakawa wanaishi kama kikundi na ikawa mtume swalla am miezi minne mitukufu akirudi maka na kueneza dawa yake na kuendeleza dawa yake kwa ufupi na tukaeleza kwa ufupi namna ilivyotokea kuvunja eh, mkataba ule kuwasusia waislamu na ukoo wa banu hashim leo tutazungumzia matukio muhimu matukio yalotokea baada ya kususiyo waislamu na kutengwa kisha ilipovunjwa kususiyo kule au kutengwa kule kwa waislamu na walirudi maka na kuendeleza maisha yao ikaja pigo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kaitwa mwaka huu mwaka wa makahu, maka wahuzuni, amil huzuni amul huzn mwaka wa huzuni Waliporudi waislamu maka na Mtume صلى kurudi maka na kuendeleza dawa yake haikupita hai muda mrefu bali miezi Ammi yake Abu Talib ambaye kwamba alikuwa amba, ndio nguzo kwake yeye anemtetea kihali na kimadi aliosimama na Mtume sala الله عليه kumhifadhi dhidi ya njama za makureishi kujaribu hata kumuua Abu Talib ikamjilia hali yake ya mauti baada ya miezi wengine akasema miezi sita ya waislamu kurudizana Makka baada ya kuvunjwa boykoti ile au uhususi kule basi Abu Talib akajiliwa na hali yake ya mauti Tumusa wa sallam habari akaenda kumtembelea ilhali hali Abu katika kitanda chake na hali yake yaonesha kwamba yanakuribia mauti. Akifika pale kwa riwaya iliyopokewa kwa njia ya Bukhari akamkuta Abu na Abdullah ibn Abi Umayya na wao wako pembezoni mwa Abu Talib na matukio yote ulipo maka ya ina msibu mtume sallallahu alaihi na haswa mtume sallallahu alaihi wasallam basi tam, Abu Jahal ndio yuko mbele mambo mingi ambayo tumeyataja katika hali nyingi ambazo mbinu zilizotumiwa kumzuia mtume sallallahu alaihi wasallam na dawa yake basu tamseeki abu jahli uko mbele na katika tukio hili vile vile abu jahla kawa yupo hakuwa peke yake akawa na abdullah ibn abu umayya mtume swalla alayhi wasallam alikuwa kipindi dasana miaka kumbuka kwamba ammi yake alimchukua baada kufa kwa babu yake abdul muttalib babu yake mtume swalla alayhi wasallam akiwa na miaka minane kwa hivyo anamlelea akiwa bado ni mdogo na akakanae naye na akamchukua mwisho akamuoza na Abu Tawalibu alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alayhi hata kuliko watoto wake kwa hivyo wa kwa Mtume sallallahu alayhi Abu Talib alikuwa ni kipenzi chake na ilipo kuwa kwamba Mtume sallallahu ametumilizwa na uyumbe Abu Talib jiokuwa hakusilimu lakini alisimama naye kidete kwa hali yoyote na makureishi walikhofia kumdhuru Mtume Muhammad kwa ajili ya Abu Talib sio kwamba hawakujaribu walijaribu mara kadhaa kama tulivyotaja lakini wangefanya makubwa zaidi kama si kuwepo kwa Abu Talib kwa sababu ndio wa alikuwa wazee wenye kuhishimika katika kabila la kureishi katika mji wa Makka kwa hivyo ulipokuwa kiona uzito kumvunda Abu Talib. Nasamturu sallam akawa anamhimiza amni yake, amwambia amni yake tamka kalima ya shahada. Kabla hujafa tamka kalima ya shahada ili mimi nipate nafasi ya kukushuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sema tu hapana mola apasa kuabudiwe kwa, kwa haki ila Allah na upande wa pili kina Abu Jahal kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam mlinganiani yake aingie katika Uislamu na hali yake tena ndio hiyo ya kufa wakawa wao wanamkariria wakimwambia Abu Talib je utawacha dini ya babako Abdul Muttalib utakwenda kinyume na mila ya Abdul Muttalib hukumu tumi sallam iwe mkarriria tamka shahada sema la ilaha illallah na huko Abu Jahal iwe mkarriria je utaacha mila ya babako Abdul Muttalib na kwa hiyo hii Abu Talib mwisho katika matamshi yake akasema bal ala millati Abdul Muttalib nabakia katika milla ya Abdul mutwalib, Kwa maana kwamba nabakia katika milla za kijahiliya za Qurayshi na hakuweza kutamka shahada na huku kina Abu Jahal wa mme Asi msimamia asitamke shahada mtume sallallahu alaihi wasallam ile jambo lilimhuzunisha hakika huyu ni ammi yake huyu ndio alomlea huyu ndio alomsimamia katika hali nzito katika ujana wake katika utunzima wake kuoa wake na watoto wake na kutumilizwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam mtume kwa alimwengu alisimama naye ankufa hakumwamini ankufa hakudhamka shahada na utetezi wake wote lakini ambakiia katika mila za mababu zao hili jambo likamhuzunisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema wallahi na mimi sitoweza kumuambia msamaha mpaka maadamu hakusilimu na mimi nitaendelea kumwomba msamaha mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anikataze hapo ndo akasema Allah subhanahu wa ta'ala akatarimsha aya katika sura at-tauba aya ya 113 Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ba'du uzu billahi ولو كانوا اولي قربى من بعد ما من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى اسمع هايي ومطوم ناوله ولو امين ويوميا مغفره ويوميا مسامحه مشركين حتى كما وتكون ني واتو و قريب ني baada imebainishwa kwa wao wao kuwa wao ni watu wa motoni. Hivyo Mtume sallam alisema atamuombea maghfira amni yake. Hapa ni kwamba ilikuwa kwa jambo ili hili liko wazi, haijakatazwa kumwombea mushrik ndio akasema nitaendelea kumwomba msamaha niya, yangu mpaka atakaponykataza Allah subhanahu wa ta'ala ndio ikaja katazo ya kwamba hai kwa mtume wala waloamini kuombaa mushrikina msamaha hata kama wawe ni jamaa zao wa karibu baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewabainisha kuwa ni makafiri kwa hivyo hapa dio mtume sallallahu alaihi wasallam akakumenka na kumwombea tena maghfira amni yake isitoshi Allah subhanahu wa ta'ala akamfunulia na kumwambia katika surahul ghafsaf aya ya 56 innaka la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hakika wewe huwezi kumuongoza unayempenda wewe lakini Allah subhanahu wa ta'ala huongoza anayemtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kumuonesha kwamba mtume s.a.w. masala ya uongofu yapo kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala bikumlate ni kufikisha kuwapa watu ule uongofu kuongoza hilo ni na kumpa mtu hiari ya kuchagua njia ya haki na basi yeye mwenyewe je allah subhanahu wa ta'ala kasema la ikraha fid din nakuna kulazimishana katika dini kwa hivyo ni jukumu la mtume sallallahu alaihi wasallam kuongoza wanadamu kuonesha uwongo upo wapi ukafiri ni upi na majanga yake na uwongo na haki na, na katika uongoofu ule kisha ni mtu mwenyewe kujichagulia huenda ukataka kum kumblingania mtu ambaye kwako wewe aona ni wakaribu zaidi au atakuwa ni manufaa zaidi kwa dawa kwa uislamu lakini asikubali na yule ambaye ukamwona labda hana uzito akawa ndiye mwepesi kukubali ujumbe kukubali Uislamu kwa sababu uongofu uko kwa Allah subhana wa Ta'ala hapa Kwa wa dawa ni mazingatio kazi, ya, jidawa, kazi, ya kuwa kazi ya ubebaji dawa kazi ya kuwalingania watu ni jukumu alilowakalifisha waislamu kwa lazima kuwepo kwa waislamu kazi yao kuwalingania wanaadamu kwa jumla kwa kuwavutia kuingia katika Uislamu na vile vile Kuwewa dawa kuwakumbusha waislamu juu ya Uislamu wa wao na majukumu yao ama upande wa natija kufaulu kwa dawa au kufeli kwa dawa haipo katika mikono ya watu haipo katika mikono ya harakati au wamebajidawa au yoyote natija na kufaulu ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio humuongoza na anapotaka na ushindi ipatikane katika ujumbe wote utili ya taufiki lakini upande kwa ni lazima kama wamebajidawa kama wanadamu watekeleze upande wao wa, wa kibinadamu kwa sababu upande huo Allah Subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwauliza lazima tekeleze dawa yao kwa misimamo inaoastahiki kama alivyo kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zao zake walibeba ujumbe pasina kuregerega walisimama kwa misimamo inaoastahiki katika wakati mzito na ukipeleleza dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake kila masiku yakipita kila miaka yakipita basi kazi huwa ndio ilikuwa ni nzito zaidi na ilipokuja mwaka huu ambao ndio kaitaa amul huzum mwaka wa huzuni ikawa ndio uzito juu ya uzito kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondokewa na Abu Talib ilikuwa pigo kwa kire na si kwa kete tu hata kwa waislamu nyuma yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu waislamu walikuwa wakipata nguvu kupitia kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akipata wa wa nguvu kupitia kwa ammi yake Abu Talib. Kwa hivyo, ilikuwa ni pigo kwa mtume sallallahu na pigo kwa msahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, kwambeba jidawa upande wake yeye, eh, ni kutekeleza ule upande wake wa kibinadamu. Asilame wakati mzito, mwepesi, wakati mgumu, wakati mzuri na kadhalika asimame kwa msimamo ambao kwamba utamsifu na itakuwa ni kioo mbele ya jamii. Sio leo mara uko upande huu, kesho usharuka upande ule. Hujulikani msimamo yako iko wapi. Vile vile kwa juhudi zako za kibinadamu unatumia atiliona kwa katika mbinu na wasila zilizoko ambazo unazo una uwezo ili kuwezesha dawa kufika pale inapostahili kufika kumbuka upande wa pili makafiri wanasimama kuhujumu Uislamu kuhujumu dawa ya Uislamu na wanatumia nguvu zao na wao kama tunavyojua leo kiulimwengu kama ilivyokuwa kwa Mtume Muhammad sallam ndio wenye nguvu wao ndio wameshika hatamu za uongozi na utawala. Wao ndio wametabikisha mfumo wao basi. zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ushirikina liojengwa uh, wa wa itikadi ya kishirikina. zama zetu za leo hizi ni urasili wa itikadi ya kutengenisha bili na dunia. Na wana nguvu za kiserikali, nguvu za kidola, nguvu za kijeshi, nguvu za kimedia. Na sisi lazima kwa kadri aliotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kutumia uwezo wetu hila na mbinu ambazo ziko katika mikono yetu na uwezo wetu katika mazingira yetu tu yatumie kuhakikisha kwamba dawa ya Uislamu inafika kwa kila mtu na kwa kila Muislamu anafikiwa na ujumbe wa Uislamu kama mfumo kamili wanakungushwa Uislamu wao wanakumbushwa majukumu yao wasikae na wa kulala wa islamu, wa kwa sababu upande wa pili hawakulala wanatumia mbinu na njama za fauta fauti ya Uislamu na dhidi ya Uislamu kumuikawa nipigo kubwa kwa mtume sallallahu alaihi kuondoka kwa, kwa ammi yake Abu Talib ama kwa riwaya nyingine ukiangalia okay, okay, katika sera ya Ibn Ishaq, akasema kimepokea kutoka kwa ibnu Abbas ya kwamba Uthba ibnu Rabia, Mtume صلى الله عليه kwa amni yake akiwa katika hali yake ya mwisho, kula koenda akakutadegeshe aka nzima akkiwa ma'utba ibn rabi'a sheiba ibn rabi'a abu jahal umayya ibn khalf abu sufyan wamemzunguka abu talib na wamemtangulia mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia wewe hali yako hii utoundoka katika dunia karibuni unchulekezaje na mwanao au mtoto wa ndugu yako sisi na yetu kokati ya mvutano na mapambano. Ni miungu yetu na kusafiri mababu zetu na kutudharaulia watu wetu na mila zetu. Na wewe waondoka na kwa sababu yako wewe tumeikae heshima. Wasemaji baada ya wa kuondoka wewe Mwite mwanao tusikizane hapa atupe na sisi tumpe maiki tukubaliane baina yetu sisi kile atakachotupa ye ee. tutakubali na sisi na ye ee. akubali kutoka kwetu tusisi basi Abu Talib akajua kweli hali ye ndio alikuwa kihifadhi Mtume hali mahali si sawa ataondoka nani atakemhifadhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada yake akam akatuma ama katuma aitwe mtume sala alayhi na upande wa pili wa kumaqureshio Wamebakia pale nyumbani akaitwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akija akaona delegation inamzunguka Abu Talib, Talib akamwambia hawa ni watu wako ni jamaa zako wamekuja hapa wataka neno kutoka kwako wewe na wao wa kupeneno maana kimsikizane compromise simameni kati na kati wewe waeleze unachotaka watakubali na wao watakueleza unachotaka kubali hiyo ndio maana yake joseph alipokaza aiwaambia mimi nataka neno moja tu kutoka kwenu nini na hilo neno ilitawafanya nyinyi kuwa ni mabwana kwa Waarabu na kwa ajemi, kwa sio kwa Waarabu kwa maana. Hiyo ni kusema kwamba mtakuwa mabwana kwa mba, mabana, ulimwengu mzima. Neno moja tu. Abu Jahla karuka. Msaa sana wa rasilmali wa leo, maana mtu uangalie ule ulimwengu utakuwa chini yake na wanajua akisema Mtume Mustafa sallam ni kweli wanajua hiyo Abu akasema hata neno moja tutakupa 10 tuambie atakatusemeni Anaambiwa Sheikh mtatawala wa na wasoku wa nyinyi ndio mtakuwa mabwana kwa neno moja hilo tu Ok Tureslam akamwambia semeni la ilaha illallah, muhammad Rasulullah neno moja tu Mareke wali changanyikiwa kule kusikia watapata lolote talaa wanasahau kwamba tu sallamu lingalizi wake wote siku zote awaambia semeni la ilaha illallah muhammadur rasulullah na hilo ndo vuta kwa wao basi walimaka na kushangaa na kosi ah maika sivo waliutarajia tuase miungu yote itakuwa ni mungu mmoja itakuwa ni kusema hakuna tena miungu ila mmoja mseule mkao ukavunjika pale pale na mtu yule msallim bikarudia tena pale ikawa anamlingania butwani sema la ilaha illallah nipate kusimama kukutetea mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala sema la ilaha illallah nawali wa ka wana karitia ma manam lingania suku karipi wana na kumsisitiza utawacha mila ya babako Abdul Muttalib uta kinyume na alivyofanya babako Abdul mutwalib na wengineo kabla ya wao walipoondoka Abu Talib akamwambia mtoto wa ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wallahi kama sikuchelea watatukana ama watamtukana babako na kumtukana na wewe na kuchelea kwamba watakuja kusema kwamba Abu Talib Kwa mba watasema kwamba Abu Tualib. kwa sababu ya kuhofia kifo ansilimu kwa sababu yuko tena kwenye sakarazi aogopa kufa ndio ansilimu Abu Talib amemwambia Mtume sallallahu alayhi na chelea sija nikisilimu watakuja kusema kwamba kwa kuhofia mauti Abu Talib alisilimu kama si hivyo ningekuridhisha Abu Talib kama alivyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam doki penzi yake hapendi kumuona ameuvika na anamuona mtu sallama anapupa naye ana naye atamke shahada tu na hayo ndo akawa maneno yake ya mwisho kumwambia kwa kuhofia sije ukaja ukatukani baba zako na kutuka na wewe na mimi kuja kuambiwa kwamba kwa kuhofia kufa na mauti ndiyo ninakukubaga nina ni ama ndio ninaslimu na natamka shahada lakini kama si hivyo ni ningekufurahisha ama ningsinge ku lakini mwisho akabakia kwamba hakusilimu kwa hivyo hii ikawa nipigo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuondokewa na nguzo ambayo ilikuwa koni nguzo ya nguvu upande wa kitendo physically akimlinda mtume sallallahu alaihi wasallam kumbuka kabla hawajatengwa katika halaka tuliyotangulia tukasema abu tulib alipoona mateso yanazidi na wa makuraishi wanamtarget sasa mtume sallallahu alingia katika makubaliano baina ya banu hashim na banu al -muttalib kwamba tu mtete Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hawajamaa sasa wanamtaje tata kumua na kwa wakati ule ule nao makuraishi kwa zile nyingine zikakaa wakasema tuwapenge kamu hivyo ammiaki akawa kivitendo akimuhifadhi na kumlinda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo kanipigo kwake mtume sallallahu haikupita muda mrefu wakasema miezi mjeenziwi nguzo yake ya pili na ni mkewe Bibi Khadija radhallahu anha akafariki huyu ni nguzo upande wa wa kiroho upande wa utulivu anapofanyiwa maudhi na mateso huko nje hurudi kwa bibi yake Khadija ya ndiye anemliwaza na kumtuliza aleo muamini wa kwanza kama tulivyotaja katika halaka za mwanzo mtume sallallahu alayhi wasallam alimrudii bibi yake Aisha alipokuwa Aisha penda sana kumtaja bibi Khadija wala hajaoa unasifu akamtaja kwa vibaya mtume sallallahu alayhi wasallam akakafirika najua kwamba mtume sallallahu sana katika wake zake mbali na Bibi Khadija alikuwa sana ni Bibi Aisha. Sabu ndio alimwona bikra Na alafu ni mtoto wa kipenzi au rafiki yake mkubwa Sayyidina Muhammad. Akamrudi bibi yake Bibi Aisha kumwambia kwamba wakati watu walipokuwa walipokuanikataa Bibi Khadija wa kwanza kunikubali pale watu wal, walikwenda kinyume na mimi ye ndo wa kwanza kuamini kuingia katika Uislamu pale watu waliponitenga ye aliniusuuru kwa nafsi yake na mali yake alitumia mali yake kama tunavyojua bi Khadija alikuwa na pesa ni, ni tajiri mwanamke tajiri maka nzima alitumia mali yake kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na da'wa alokuja naye nambali sifa kadhaa kwa kadhaa kama hadithi ambayo tulihitaji pia siku za nyuma iliyopokea na Abu Huraira Jibril alayesalam alimwambia Mtume صلى الله عليه السلام, salam, na Jibril hakuingia ki nyumba ya mke wake yoyote mke wa Mtume صلى الله عليه وسلم yoyote ila nyumba ya Khadija Baada kufa kwa Khadija Wasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم na hakuingia katika nyumba yoyote ya mke ya Mtume Alimwambia Mtume Muhammad sallam Bibi Khadija iwaje na vyakula Nikonje nje wananchi Mtume sallam yuko ndani akamwambia Bibi Khadija iwaje akija mwambie mfikishie salamu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah yuamsalimia na mwambie kwamba amemjengea nyumba peponi Kwa hivyo huyu ndio alikuwa nguzo kwa Mtume صلى الله upande wa kumtuliza akitoa mali yake kumnusuru Mtume صلى الله عليه وسلم anapokuja na matafashiuko ashauziwa anemliwaza na kumtuliza ni mke wake bibi Khadija hakumwacha mkono kwa hivyo baada kufa kwa ammi yake miezi nili au zaidi kidogo bibi Khadija naye akafa mama wa watoto wake kwa sababu hakuzaa ila kwa bibi Khadija na pia na ni pigo la pili kwa hivyo mwaka huu ikawa ni mwaka mzito kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondokewa kwa nguzo mbili ambazo zokuwa zikimhifadhi katika dawa nguzo ya kifitendo na ni Abu ya fizically makoreshi wa simuwe na nguzo ya pili ni nguzo ya kiroho nguzo ya, ya kiakili kumtuliza mtume sala sallam na yakimali kwa akitumia ya ya mali yake kwa ajili ya mtume swalla sallam na dawa yake naye ni khadija mama watoto wake mke wake kipenzi kuliko mke mwingine yote alikuwa akimtaja bi khadija mbele ya wake zake hamtaji mke yote mbele ya wake zake Ila bi khadija kwa hivyo mka huu ukawa ni mwaka mzito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hali hii ilimwasiri mtume sallallahu alaihi wasallam na ikaathiri mazingira ya da'wa ndani ya makkah kusababkana kwamba makurishi wakapata nguvu sasa Abu Talib hayuko huubana manake yoyumba yumba, yumba tukimsukuma zaidi huyu labda tarudi nyuma Ikawa mpaka watu duni sasa wanamfanyia isti sala mtume salam wakati mmoja yupita mtume sallam mtu tu wa kawaida wakati wa nyuma hakuna mtu wa kawaida akimsongelea mtume sallam wakati mfanyia ni wale viongozi kina Abu Jahal na wengineo wale ndio walikuwa kimsonga mtume salam moja kwa moja lakini si watu wa kawaida basi mtu wa kawaida namuona mtume sallam yupita akamrushia mchanga wa kichwa akarudi nyumbani binti yake wamsafisha kuyalia mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia usilie wala usiwasi allah subhanahu wa ta'ala atani nusuru kibo hali kawa ni ngumu kwa mtume sallallahu kukwazwa manake kufuafwa na zake mtume sallallahu hasa katika miaka hii ya mwanzo ee, ya maka ilikuwa ni kama ukiangalia sira ibn Isham Ishaq na wengineo hawa wanaeleza matukio ya nyingine yanapishana sasa kujulikani ipi kuja mbele ukiangalia katika ar-rahiq akataja tukio hili la Sayyidina Abu akasema kwamba baada ya kufa kwa Abu na mateso kuzini kwa masahaba Saidina Abubakar akaomba ruhusa kwa Mtume S.A.W agure Makkah. Mambo anamchachia pia Saidina Abubakar. Fikiria Patna pasnawake Mtume S.A.W alio karibu zaidi ni Saidina Abubakar. Ukiangalia katika sira vitabu vingine vya sira haikusema ni wakati gani. Lakini katika Rahikul Makhdum akasema ni wakati baada ya kufa kwa nani? Ammi yake Mtume S.A.W nae zika kwa sababu wakati ambapo hali ikawa ni nzito zaidi kiza kimetanda سيدنا Kwa uchache وعشاقه تكيلake alimuomba mtume swalla salam ruhsa ya kuondoka maka kwa sababu ya mateso yale yomfika yeye سيدنا ntu salama kamparuksa na akataja kwamba alikuwa yelekea yelekea habash alimuhim baada msafara wa siku mbili akakutana na ibnu ad-dughna na ibnu ad-dughna amjua sidna Muhammad sidna ni marufu kwa sababu ni mfanyabiashara alikuwa akitoka Makkah akienda kutekeleza biashara zake ana maarufu ku wa kuingiliana na watu Ibn Adh-Dhunna akamwambia waelekea wapi? Akamwambia mimi na Gura naondoka kwetu. Watu wangu wameni maana kiharuni chukulia kwa uzuri kwa sababu ya kukubali Uislamu dini nao nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamenifanyia uofu na mabaya mingi limetekelezewa ndio ndo akasema na kumwambia mtu kama wewe ni kama kusema kusema mtu wa thamani kitu chenye thamani katika jamii yako wewe kwa sababu unawafanyia wema majirani na wale ambao ni wadhaifu na wapita njia wewe huwa unawasimamia vipi leo utaondoka uwaache watu kama wale maskini mayatima na wa nani akamwambia rudhi maka na mimi ama turudi pamoja na mimi mtatoa hifadhi kwa kwa rudi uendelee na dini yako uendelee na ibada yako ukiondoka maka, kuna watu wengine watapata hasara sa'idna ubakar akakubali na wakarudi mpaka maka kisha Ibnudughna akalingania na kuwalingania Makureshi kwa sababu kabila lao walikuwa wana, wana masikizano na Makureshi Wana mapatano Akawambia huyu bwana kuanzia leo yuko chini ya hifadhi yangu na akawambia iweje je kombanyimwa mfukuza mtu kama huyu ambaye kwamba ni mtu wa samani katika jamii yetu. watu mahaifu kwenu nyinyi, maskini na mayatima na wapita njia. Vipi leo mwatu yatoka mji, basi mimi nampa hifadhi huyu. Nae endelee abakie katika dini aliyoamini yeye. Senn Abubakar baada ya kupata hifadhi akaendelea na dawa yake ikawa nje ya nyumba yake nje sehemu ya pembeni amfanya kama msalla mahali wazi amfanya ndio msalla wake yuwaswali hapo na akisoma Qurani na سيدنا ابو kama anavujulikania wa moyo wake mwepesi akisoma Qurani mwisho hulia ni mwepesi ndiyo katika Mtume sallam katika katika katika maradhi yake ya mwisho ilipokuwa hawezi hata kutoka kuswalisha akamwambia bibi yake bibi Aisha radhiallahu anha mwambie babako awaswalishe watu manake chukoe nafasi yake mtume sallallahu alayhi wasallam yeye Aisha akakata akamwambia huyu atalia akisimama na kusoma Qur'ani akiswalisha atalia, hataweza kuendelea hataweza kuwasalisha watu mtume akakariri mwambie babaku, awasalishe watu Ndiyo, akamwambia babake unaamjua awasalishe watu Ndiyo, akawa watu mpaka siku ya mwisho siku ya Ijumaa tatu ambayo siku aliyokufa mtume swalla asumu yake mtume swalla akapata nafuu afueni akatoka mtume swalla na kuwasalisha waislamu na maswahaba wakafurahi kumwona Mtume Muhammad wa sallam wakajua kwamba Mtume wa sallam iwaponya iwapona yake kwa siku kadhaa walikuwa hawamswaliishi tena ikawaimia watu wasiwasi lakini kurudi kwa Mtume sallam kwa kusaliisha alfajiri ikawatia watu tamaa ya kwamba Mtume sallam iwaponya lakini asubuhi ile ndio Mtume sallam akafa hata Saidna Abu Bakar alitoa kwa mara ya kwanza kutoka kuenda kwa kufanya biashara zake alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam au akiwa katika hali ya sakarati hayuko Saidina Abubakar akija tayari mtume ashakufa utakuja kutaja shalomu mzungu akijudalia sisi kuzumbuliana muhimu saidina mubarakah alikuwa si na uwaifu huo sio uwaifu lakini moyo wake ni mwepesi akisoma Qurani basi hulia na kutokuwa na machozi Hulia kulia kwa maana ya kulia upande wake dawa kwa wapita njia ikawa saidna bukar aswali pale nje katika msalla wake asoma kwa kiraa kizuri na mwisho hulia na hukuendelea kusoma ikawa inawavutia watu wasema wale watu madhaifu wanawake watoto watumwa wakisimama na kumsikiza saidna bukar akisoma ikawa nayo pia huleta athari Angalia hawa Ndiyo watu ambao kwamba nafasi ndogo wa wana wanafikisha ujumbe hiyo ndio njia ya kufikisha ujumbe dawa yao ni kuwasomea makuraishi Qurani hawataki kusikia ule Qurani sasa wewe upite injio uone mtu mzima yule yasoma yualia soma nini huyo ana nini mtakwenda kusikiza mtakwenda kuangalia kunani hapa leo ikawa ina wapitanjia na kureishi wale vigogo wakaanza kuhisi hapa sasa huwa atamitabu huyu wakamfuata ibnu ad-dughna kumwambia wewe ulompa himaya na hifadhi sasa aharibu aleta athari wale watu wetu madhaifu wanawake watumwa na watoto wankuu anakusanyika wakimsikiza yeye akisoma Qurani. Wakasema akisoma yale aliyoteremshwa Muhammad aliyowaletea. Na hii italetea asari mbaya katika jamii. Kwa hivyo twakwambia nenda ukoombewe kifani yako kwake yeye. Ibn Odehuna akarudi Maka na akazungumza na Abubakar akasema watu wako wamelalamika ya kwamba wewe mimi ninakupa hifadhi wewe unkuwa sasa nasimam njia ya nyumba hapo waswali wasoma na no walia athari kwa jamii athari mbaya wasema athari mbaya katika jamii Ilhali waleta athari nzuri hiyo jamii iko katika ubaya na uchafu na mporomoko sasa ikiwa hutawachania Muhilo itabidi mimi niondoe hifadhi bendabakar kamwambia mimi ni ko radi ondoa hifadhi yako kwa hiyo account chukuana na bendab wakhabar wakienda kwa maeneo ya kaaba akatangaza ya kwamba kuanzia sasa naondoa himaya yangu hifadhi yangu wa huyu bwana fanyeni mnavomtaka mimi si motel سيدنا ابوكa rakabaki makkah ikawa sababu ya kutosafiri tena akabakia makkah na mtume sallam akaendelea na da'wa yake na mateso akaendelea zile zile na ziki Hakika baada ya mazito nimepesi baada ya mazito nimepesi na hivi ndio ilivyo kila hali ikiwa ni nzito na ni ngumu kila kiza kikitanda basi ndio nuru itazuka kama wanavyosema watu kila usiku ukiwa m... ukizidi ukiwa mzito zaidi basi alfajiri ya kurubia na kila usiku kizidi na kiza si basi cha ujue kile kiza kikizidi. Alfajiri haipo mbali. Na alfajiri huja na mwanga. Kwa hivyo hiyo ndo hali. Hali iliyomkuta Mtume Muhammad sallam na masahaba zake. Kila kiza kikizidi ujue nusra iko karibu. Na huu mwaka kuitwa mwaka wa huzuni lilikuwa ni mzito si kwamba miaka mingine hakupata taabu alipata taabu akateswa na zake waliuliwa walogura wakagura kwa sababu ya mateso lakini wakati huo mambo yakazidi yakachacha na mbali, huzuni ya, ya, ya kuondokiwa na watu wawili anowapenda watu ambao walikuwa kondoo ni, ni nguzo kwake yeye na nguzo kwa dawa ya Uislamu kwa hivyo yalelo mwathiri Mtume Muhammad sallam alikaathiri na masohaba, lakini alikuwa na watu wanaume ambao wakisawasawa sawa wenye msimamo. Hawarudi nyuma wala hawaangalii lawama za watu. Kisa kingine pia cha Uthmani bin Mazawad. Huu bwana alikuwa kwa na hisafi walid moja katika vigogo wakubwa wa, wa kuraishi. Wa na ye kuona kwamba watu wake na ye hafanyui lolote na ule Uislamu wake hilo pia lilimkera kwa sababu hawa aliwalizimu mughira kwa kiyey huyu ni mtoto ni binaa ni mtoto wa ndugu yake au kama ni ammi yake aliwaliza kwa hiyo akamhifadhi kwa hilo na akawa hakuna mtu atamgusa Osmani bin mazunud lakini akiangalia huku kuna mtu yateswa akiangalia huku mtu yateswa kiangalia kule mtu akiangalia... Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naye wasema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa katika hali nzuri. Akarudi na kumwambia miyake, waisani yako. Narudisha hifadhi yako. Narudisha hifadhi yako. Alimwinda kumwambia, unkosa nini? Kuna jambo lolote unkosa? Kwa nini nataka kurudisha? Nikamwambia mimi Nusura yangu iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi pekee yake atanusuru. Sinaiki kunusuru na mtu mwingine kuanzia sasa. Alwalida akamwambia basi itabidi twende mbele ya Kaaba kwa sababu kutangaza mbele ya watu, kutangaza mbele ya watu. Akamwambia twende. Akamtangaza kwamba kuanzia leo huyu bwana hana hifadhi yangu wala simnusuru tena. Katika baadhi ya matukio katokea akasema sema kitu akapigwa mpaka jicho lake hili likafura baadaye akamwona al-Walid ingelikuwa huko chini ya hifadhi yangu asinge kufika ilo jicho akamwambia wallahi na hili jicho la pili yatamani kuwa kama la kwanza na hivi sitaki nusura yako nusra ya Allah subhanahu ta ita, na wa ta'ala pekia kile naitarajia na leo waso kama hawa wapo wanaume wenye misimamo ya kikweli na wanasimama kwa ajili ya dini yao wanasimama kwa ajili ya dawa hawaogopi lawama za mtu yeyote na waogopi vitisho vya mtu yeyote wako tayari kupoteza mali yao na nafsi zao kwa ajili ya Uislamu leo watu wapo kama hao angalieni ulimwengu leo watu wanavojitolea kwa ajili ya Uislamu angalie ni matukio yalitokea hizo majuzi yalepo namna walivyosimama wanaume kutetea uislamu na kuwatetea uislamu juu ya ule uchache wa idadi yao juu ya ile uchache wa silaha zao na hila zao na mbinu zao Wakabakia kwamba wamehudumiwa katika sehemu na wakasimama wakaondolewa na kufutwa baadhi yao na ukuuliwa hivi lakini hawakurubi juma na, na misimamo yao kwa hivyo katika hali nzito kama hili mbele kuna nusra na nusra ujue ndio inakurubia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuna shaka nayo Allah subhanahu wa ta'ala sema fa intansurullah yansuru ikiwa mtanusuru Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru nusura yake imeshikamana na nusura ya dini ikiwa tutanusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na tutasimama nayo kidete basi nusura Allah subhanahu wa ta'ala itakuja itakuja lini hakuna naejua illa yeye Allah subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujua atapata nusura baada ya miaka 13 hakujua hakuona mbele mwaka wa 10 ulikuwa ni mzito kiasi ya kwamba hali kwa ikawa maneki kwa maswahaba mpaka wengine wataka kugura wengine waomba ruhusa lakini katika mazito yale Allah subhanahu wa ta'ala ikawaiwa muhammed swalla salam na waislamu kwa jumla nusra iwaivuta karibu nusra yake na utakuta katika mwaka huu yakatokea mambo mawili mingine Katika huu mwaka ambao uaitwa amr huzuni, mwaka huzuni. Tukio moja wengine wakasema pia ni tukio la huzuni. Lakini kwangu mimi sikulichukulia la huzuni kwa sababu Kulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka Makka kwenda Taif ambao tutakuja kutaja katika ukiia inshaAllah ikawani kwa mara ya kwanza dawa ya uislamu ikapawa fursa na ruksa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Taala iondoke njia ya makkah isibakie tu maka. hii miaka ilo ya, ya, ya mwanzo miaka kumi ya mwanzo au moja ya mwanzo ili kuwa mtume sallam hakupewa ruksa ila kufanya dawa wapi maka. wankuja watu alisidum mtio sala kwa kuambia rudini nendeni mwa kwenu subirini lakini baada ama kufikia mwaka huu wa 10 au moja ikawa sasa dawa imepewa fursa ya kuondoka nje ya mama ya kupanuka zaidi hata nje ya maka ndiyo akatoka kwenda fai Yakamkuta alomkuta lakini kwa mara ya kwanza Mtume sallam alipewa fursa ya kutoka kwenda maeneo mengine kutafuta nusra kulingania watu kwa sababu kuanzia mwaka huu ikawa Mtume sallam halinganii watu tu uislamu bal anawalingania uislamu na kulingania nafsi yake kwa hivyo hika ni ushindi kwa dawa ikabadawa haikufungua tu sasa sa makka bali ina nafasi ya kutoka nje ya makka na sasa mtume sallam hawalingani tu watu uislamu anawalingania uislamu na kulingania nafsi yake kuomba nusra pili katika mwaka huo vile vile ikaja safari ya miujiza ya mtume sallam ya isra na miaraq ambapo pia tutakuja kuiitaja insha Allah kwa ufupi. Lakini muhimu baada ya matukio haya mazito na momentum ya makureshi kuzidi dhidi ya Uislamu na Mtume swalla am na hasa na, na, na sahaba vile vile ikaa sasa pia na ishara ya kuonekana na hiyo nusra inaanza kuonekana. Na katika zama zetu hizi hali ya ona au inazidi katika biladi ya Kiislamu mawaji yanazidi kila sehemu yame yanaendelea na kuzidi kila eneo kila bara kila nchi imesimama kidete hivi sasa kuhadithisha na vita na Uislamu si bara Afrika wala siku kwetu Afrika na Kenya na kwingineko si bara Asia India Bama China wanasimama vitendo na kijeshi na kinguvu kuahikisha kwamba Uislamu hausimami si bara Europa ambao kwa wao wanapigana vita kinafiki hawawezi kupiga vita moja kwa moja uislamu kwa njia ya kijeshi wanabuni majina na vitisho kwamba uislamu ni ugaidi uislamu ni hivi huku wanaupiga vita kifikra na kuhalalisha hata mara nyingine kuupiga kivita kijeshi na mbali amerika leo tutaingia ataingia januari atapishwa bwana trump na kabineti yake aliochagua ni wale watu ambao wamezihirisha wazi chuki zao dhidi ya Uislamu wazi wazi hawa wengine wankuja kinafiki na Obama Clinton lakini kihakika alikuwa tayari zile ishara za tofauti zionye Bush hujuma zake zije Uislamu na waislamu ilikuwa wazi sasa huu amepiga step moja au mbili zaidi juu ya bwana Bush. Huyu ndo anzihirisha wazi tena wazi chuki zake dhidi ya Uislamu. Si katika kampeni yake na hata katika uteuzi wake wa wale watakaomsaidia yeye kuendesha serikali. Si upande wa wizara, si upande wa usimamizi wa jeshi na kadhalika. Watu ambao wamedhihirisha matamshi wameandika vitabu haswa dhidi ya Uislamu. Kwa ule mwenye maono madogo na mafupi kila anapoangalia haoni ila ni hujuma zidi ya Uislamu na Waislamu. Haoni ile nuru mwenye Mwenyezi Mungu haioni karibu. Limi tutafaulu tafaulu. katika baadhi yetu sisi kuna watu wanarudi nyuma. Waona hii hali jamani ni ngumu. Unapoangalia ni ni kugumu. Watu wanashikwa wakishikwa visingizio vya kirongo nini kwa sababu ni Muislamu tu Kwa hivyo kwa yule mwenye kuona Basi atajua nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haiko tena mbali haiko mbali Uislamu utasimama na utasimama ikiwa sisi tutatekeleza utasimama ikiwa sisi tutarudi nyuma na tutakwenda kuhisabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa tokosekana kipote cha Waislamu watakaosimama na Waislamu. Je, tutakuwa miongoni mwa hiyo kipote au hatutokuwa Tutakuwa bali ni wa mashabiki au wapinzani kamwe, lakini Uislamu utasimama. Kwa hivyo, mazingatio mwaka huu mzito kwa Mtume salam Mwaka wa huzuni itupesisi pe ibra, itu mazingatio katika hali zetu za huzuni. Tunapoona alepo yatoku, yatukuliwa. na wa Islamu kuuliwa kama si kitu. Wallahi fa mnyama na haki katika ulimwengu huu. Wanauliwa kama si kitu si watoto si watu wazima. <coughs> si wanaume si wanawake na kile ukifungua kifungua vyombo vya habari ni habari mbaya juu ya mbaya mpaka kuna wengine hawataka hata habari lakini utakimbia wapi katika ulimwangu huu utakwenda wapi na ulimwengu mzima umesimama dhidi ya uislamu na uislamu na wanatumia baadhi ya vibaraka katika maeneo ya Kiislamu dhidi ya Waislamu na Uislamu. Wa Rashia leo anafanya mazoezi na kujaribu silaha zake nzito nzito kwa Waislamu Sisi tumekuwa ni target tunafanyiwa practice na makafiri silaha zake mpya mpya amezitumia alepo na mapipa ya mabomu cluster cluster zile zenye kurepuka na kuvunda mpaka ma, mahandaki yale e chini, ametumia silaha za sumu hakuna nimesema kitu tutuguskiye nednesha na tuguiskiye mtu yote na nyuzi Amerika na Russia wamesikizana kufanya suluhu Amerika na Russia fanya sulhu ya Syria. nyimba Syria. Nii wa usika Hata mwafanya yeye sulhu. Mnaopigana baina ya, ya, ya Russia na Amerika hata mwafanya sulhu. Waambiwa wa Amerika wamesikizana na Russia kufanya ceasefire ambao si si ya urongo. Siku mbili hizi watosha kufa wangapi? kutoka itangazo ceasefire. Kwa hivyo katika hali kama hizi nzito kwetu tusisi tujue kwamba alfajiri haiko mbali kila kiza kinapozidi kiaziki na taabu basi alfajiri haiko mbali nuru ya Uislamu itaangaza na itaangaza kwa mikono ya Waislamu wenye misimamo waizni Allah subhanahu wa ta'ala pindi atakapo kuo nusuru Katika mwaka huu vile vile Mtume صلى baada ya kuondokewa na bibi Khadija akamwoa ama mke mkeo akiwa pili Sauda ambaye bibi huyu Ee, mume wake alikuwa kionto Astakran Ibnu Amr waligura moja kwenda Habash na walipokuwa warudi kwa sababu kuna baadhi walirudi walirudi mara ya kwanza na walipoondoka tena mara ya pili kuna wengine Wakajiamulia kurudi maka njiani sahaba huyu Astakran akafa akabakia Sauda kuwa ni mjane na zake mtume sallallahu alaihi wasallam wakampendekezea mtume sallallahu alaihi wasallam bibi huyu kwamba ammuoe kwamba ni mwanamke alipata taabu na shida na na, na bwanake katika mateso kwa sababu ya kusilimu kwa sababu alisimimu yeye kwanza kisha akamsilimisha mume wake mateso alipowazidi wakaondoka kuomba ruhusa kuenda habash mpenda habash kisha mwisho wakarudi kurudi Njiani ndio mume wake aka. Ni ma-sahaba zake Mtume sallallahu alayhi wasallam wakampendekezia muoe na akawa ni mke wake wa pili Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lengo la kumnyanyua daraja bibi huyu kuwa ni Ummul Mu'minin. Akawa ni mama mama wa umini wote. Akawa ni mmoja katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mke wake na ukumbuke Mtume Muhammad hakuoa mke yote kabla ya kufa kwa Bibi Khadija na ukiangalia wake zake waliobakia tisa ndioa wa kwa sababu kwa sababu za kidawa kwa sababu za kisiasa ili ifaulishe dawa yake na awalete watu ambao anawataka kuja karibu na yeye moja ikawa ni hino kumuoa Bibi sauda, radhahu anha na akawa mke wake wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye ndo akagura nae Madina maana kile alipogura Madina tayari ni mke wake na akamjengea nyumba ndo mke wa kwanza alomjengea nyumba Madina kwa sababu alipogura Madina kisha akamchukua Bibi Aisha ambaye tayari alikuwa safunga nae ndo lakini hajamchukua kama mke mpaka alipogura Madina lakini nyumba ya kwanza ikayo ni Sauda nyumba ya pili kawa ya bibi Aisha aliyojenga pembezoni mwa msikiti wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ko ni huu mwaka wa 10 na baadhi wakasema mwaka wa moja lakini alimuhimu ni mwaka ambao kwaicho mwaka huu mzuri yakatokea baadhi ya, ya matukio kama haya. Inshallah baada ya hapo tuta tuanafasi ya maswali na mtu ana nyendo lote tatashefikisha